Lista 10 Important e să nu-ți pară rău, și eu, dacă ar fi fost după inimă, etnolog m-aș fi făcut atât ce-mi place fiecare strai, fiecare ciob, fiecare obicei de pe la noi, și de pe unde umblu, și să știu despre el până la Adam. Mama, draga de ea, femeie de la țară, n-a știu să mă sfătuiască științific așa ca mama ta. Mi-a spus numai să mă dau și eu după vreme, și să-mi fie pâinea mai albă. M-am gândit și eu tot la stabilitate într-o profesie. Îmi dădeam și eu seama că începe epoca meseriilor legate de practică. Așa m-am făcut și eu. Doctor, și nu-ți pare rău, nu? Acum, mi se pare că niciodată n-am dorit altceva în viață. Sunt multe asemănări între lucruri. Tensori să zicem cu o fată, fiindcă îți place. Fiindcă așa cum ziceai tu, ne împerechem ca oamenii de care nu ne despart deosebiri strigătoare la cer. Văd că mă citez, te citesc, Sânziana, fiindcă îmi place tare mult cum vorbești. Puțină lume știe vorbi cu adevărat. Știe vorbi doar în Transilvania și în Banat se mai folosește un mod personal, plus infinitivul ca în latină, observă Senziana pentru sine. Și cum spuneam, tensor cu o fată care nu e unica sau așa cum te gândeai că ar fi, sau chiar a fost unica. Și trec ani și te obișnuiești atât de mult cu prezența femeii de lângă tine încât uiți că ai visat pe altcineva la altcineva. Cu o condiție, pavele, să nu fie o deosebire flagrantă între ce visa visul și ce ți-a dat realitatea. Pavel o privi cu bănuiala că visul și realitatea ei nu se potriviseră cine știe ce și îl mâhnigându gândul că și el făcuse parte din această realitate. Dezacordul cel mai grav nu este cel dintre ideal și real, dintre unicul visat și ce-ți oferă realitatea, ci dintre real și imaginea pe care ți-ai făcut-o despre acest real. Cunoști un om și îți dai seama de la prima vedere că n-are nimic de a face cu visul tău, dar îți faci o imagine despre acel om, o imagine care de cele mai multe ori îl înfrumusețe. Îl flatează, fiindcă în sufletul fiecăruia dintre noi rămâne toată viața o aspirație spre bine, spre frumos și speranța chiar nemărturisită, în fericire, iar omul păcătuiește și față de această imagine. Mama zicea că dacă vrei să păstrezi indiferent ce relație cu un om, trebuie să-l consideri ca pe o rudă apropiată și să-i să, ierți, să tot ierți cum le ierți copiilor, părinților, fraților tăi. Dacă ai orgolii, nicio relație nu e posibilă. Convinsă că mama avea dreptate, am încercat să aplic acest principiu față de fostul meu bărbat. Îl înțelegeam cum îi înțelegeam și pe șefii mei, pe voi cu Marin și pe Titus Verzeu. Îl și iertam, dar peste fiecare înțelegere, peste fiecare iertare, se așternea o crustă de amărăciune care, încetul cu încetul, se transformă în răceală. În acest proces de stratificare, simțeam căldura din mine pipertnicindu se ajungând un fel de fosilă încremenită, sub ghețurile unei geologii neiertătoare. Când am divorțat, când a divorțat bărbatul meu de mine, vreau să zic sufletește, eram de mult despărțită de el. Ți-am spus mai adineauri că în ziua când a fost operată Liliana Fodor, care nici cu gândul nu gândește ce rol important a jucat în viața mea, în ziua aceea, cum mergeam în urma lui Verzeu, am simțit că ceva s-a rupt în mine și ți-am spus că mai simțisem încă o dată același lucru. Vezi, n-am uitat că am lăsat acolo niște puncte de suspensie. Pavele, după niște puncte de suspensie, ai să mai suporti și o paranteză. Mie nu-mi place să povestesc un om cât sunt într-un fel de relații cu el. Iar după ce nu mai sunt nici atât, nici când cineva mă provoacă, nu-i răspund, nu reproduc niciodată convorbiri pe care le am cu oamenii, chiar când oamenii în cauză nu reprezintă nimic pentru mine sau când, și mai rău, nu dau pe ei nici două parale. Dacă cineva are o clipă încredere în mine, mă socotesc obligată să-i îndreptățesc încrederea. Foarte multe femei povestesc cum și cine le-a făcut lor curte, mai ales când n-au acceptat-o, considerând că oamenii aceia care s-au dezvăluit în fața lor, n au dreptul la nici o discreție. Dacă am să-ți vorbesc despre căznicia mea, nu fac pentru a îmbârfi fostul bărbat, dar nu-ți pot vorbi despre o perioadă din viața mea fără să-ți pomenesc de el. Sânziana îi de parcă i-ar fi cerut iertare. Pavele să nu ți se pară că sunt un bable, cum le zic francezii cu coanelor gen știe tot și care, la tot pasul, îi dau zor cu cât un citat. Dar dacă cineva a făcut înaintea mea observație, a formulat-o mai bine decât aș putea să o formulez eu, cred că e preferabil să-l pe acest Cineva, mai ales când pe el îl știe toată lumea. Chekhov zice că un om bine crescut nu face niciodată confidențe fără să i se ceară. Dacă n-ai fi fost atât de bine crescută, astăzi viața noastră ar fi fost alta. Vocea lui Pavel Vlas sunase atât de trist, parcă de dincolo de neîmplinire, încât ștergea reproșul din cuvinte. Ne întoarce mereu de unde am plecat. El are dreptate. Un copil nu iorochie pe care ți-ai cumpărat-o și o treci sub tăcere față de un bărbat. Ciudat mi se pare că până azi n-am avut deloc remușcări, că nu i-spusesem lui Pavel de Ana cât de repede se schimbă raportul Irenom. Cum zice Nena Daniel, suntem imprevizibili, atât cât suntem, fiindcă datele existenței noastre nu apar toate deodată. Astea sunt, ăsta ne-e comportamentul față de ele și gata. O vorbă, o privire, un gest. Schimbă uneori cursul unei experiențe. De unde să știi că ele au să-ți apară? Cum să-ți compui comportamente preventive? Cum să te vaccinezi împotriva imprevizibilului? De aceea mi se par puerilii. Îngânfați, a psihologi, toți cei care spun așa ceva, n-aș face să știu că mor. Și vezi cum în fața unor mize departe de moarte ca cerul de pământ, fac tot ce juraseră că n-ar face nici morții. Nu există material didactic mai elogvent pentru exemplificarea dialecticii decât sufletul omului. Cât de important ești în viața mea, dai, aproape că nu e situație în care să nu mi-aduc aminte un cuvânt de al tău. Câte vreme mi-ar trebui ca să ajung din urmă toate citatele astea ale sânzienei. Mă simt intimidat intelectual în fața ei acum mai mult chiar decât atunci. Mă simt ca un școlar în fața învățătoarei lui. Și am impresia că se scuză tot timpul că e mai învățată decât mine. Cu doctorul Șerban n-ar face-o, fiindcă nu e nevoie. Cum ar fi fost căsătoria noastră dacă ar fi fost? Pavele, ai dreptate. Tresărirea amândoi ca și când unul ar fi putut vedea gândurile celuilalt. Ai dreptate, cred că mai bine ar fi ca oamenii să vorbească, să nu țină în ei vorbele care se acumulează în suflete ca apa într-o adâncitură. Iar apa asta, în cel mai bun caz, seacă, dar de multe ori riscă să se transforme în mocirlă și să mai facă și mătasea broaștei, să vorbească și anume ca și când de fiecare dată ar vorbi pentru ultima dată, ca în fața judecății de apoi. Deși îmi spun mereu acest lucru, nu reușesc să înfrâng barierele din mine. De fapt, dacă mă Gândesc bine o singură dată, am dat barierele în lături și am vorbit ca la judecata de apoi. Da, domnule doctor Vladimirescu, sunteți singurul om față de care, față de care în sfârșit. Îmi dau seama că în momentul când vorbești despre tine, este imposibil să te desparți, să te filtrezi de alții, într-atât viața noastră este împletită cu altora, dependentă de ea. Viața fiecăruia dintre noi este față de oamenii care o determină ca un râu în raport cu bolovanii pe care îi duce cu el la vale. Cât aș vrea eu să-ți vorbesc numai despre mine, tot nu îți putesc să aleg apa de pietre. Orice am face, ne întoarcem la una dintre legile dialecticii, conexiunea fenomenelor. Vorbind despre fenomenul care sunt eu, nu știu de unde să încep Păi, de unde vrei, până la urmă pun eu ca la cap bucățelele ca la jocurile alea cu cuburi Au un nume străin, puzzle Așa, până la urmă te aleg eu, te cern eu, dintre alții Atunci întinde Sita, o fată de 19 ani crescută de o mamă văduvă Cunoaște din întâmplare un tânăr cu 10 ani mai mare decât ea Dacă încep așa, e bine? Tu știi Sânziana se gândea cum să-i povestească viața ei lui Pavel, care să fie raportul dintre adevăr și minciuna prin omisiune. N-avea de gând să-l mintă, însă cum ar fi putut ceea ce este cu neputință să-i învățișeze tot adevărul, cum să înfrângă pudoarea. Cum să-i spună că nopți întregi în adolescență nu dormise de dorul lui Daniel Șerban, omul la umbra căruia crescuse pe care l- muia unui copac cu o imensă coroană ocrotitoare. Și ce cuvinte să folosească? Toată viața nu facem altceva decât să interpretăm cuvinte noi, pe ale altora, alții, pe ale noastre. Și cum să nu te gândești la ele, cum să ți fie indiferente când urmele lor sunt de neșters. O faptă rea se îndreaptă printr-o faptă bună, o vorbărea nu se îndreaptă prin nimic, spune un moralist de-al meu. Pentru sânziana, Pavel Vlas căpăta acum o altă valoare. El nu mai era băiatul cu care se iubise în luna de vară la mare și cu care avusese din întâmplare un copil, băiat pe care îl exclusese din viața ei situându-l într-un album cu amintiri. De acum înainte, Pavel Vlas, dacă îl lăsa ori nu s-o recunoască pe Ana, devenea o prezență independentă de voința ei. N-avea de gând să se înfrumusețeze cu nimic în ochii lui. Îi era însă foarte greu să-și aleagă tonul povestirii. Pavele, am să încep mai departe. Într-un sat din Muntenia, acum vreo 140 de ani, un negustor grec pe nume Costimavros cumpărase o moșie de vreo 200 de pogoane și o pădure mare de tot de la niște boieri. Nevasta a doua a grecului, rămasă văduvă, se măritase cu un boier cu vreo 20 de ani mai tânăr decât ea, un boier care ștocase averea pe la Paris. Boierul ăsta, Ienachie Crețulescu, rămas văduv la rândul lui, se cu o cucoană, tânără și frumoasă, cu care avusese o fată, Luxița. Ce nume e ăsta? De la ce vine? De la Ruxandra, Ruxița. Dar fata își spunea când era mică Luxița și așa-i rămăsese numele. Luxița, Crățulescu, se măritase cu un domn, Bantaș, și avusese o fată, Luța, măritată Șerban. Luța și sică Șerban, magistrat, avuseseră trei copii, Daniel, Marijan și Matei. Daniel, doctor, profesorul Daniel Șerban. Marijan, licențiat în drept, profesase doi-trei ani până se măritase cu doctorul Dinu serafioti profesorul serafioti Matei, doctor, care de dragul nu practicase niciodată medicina. Pictorul Matei Șerban? Exact. A pusul ăsta nu-i de el? Întrebă Vlas, arătând cu mâna spre tabloul de pe peretele din fața lui. Ba da, a fost în retrospectiva de anul trecut. Da, grecul Costi Mavros și grecoaica lui, Melina Mavros, avuseră două slugi, doi frați, un băiat șofată, dintr-o casă cu 20 de copii, Gore și Fira, Grigore și Glafira. Cu vreo 2 ani înainte de a muri, grecoaica le dăduse firă căruia cu acte în regulă câte 14 pogoane de pământ bun și le făcuse câte o casă în apropierea conacului. Gore se însurase automatic tomnatic și avusese două fete. Una din fete este străbunica mea, Sulfina. Stră-străbunicul meu, Gore, moștenise și averea soră Sifira, care nu se măritase niciodată. Străbunica mea, Sulfina, o moștenise pe soră sa, care n-a se parte de copii. Așa se făcea că străbunicii mei, dinspre mamă, Sulfina și Ilie Pribeanu, se văzuseră stăpân pe două case și pe 32 de pogoane de pământ. Întră meu, Gore și soră Safira, muriseră slujindu-i cu credință pe boierul Ienache Crețulescu și pe fică sa, Coana Luxița Bantaș. Oameni de omenie care mâncau dintr-o oală cu slugile și nu se bucurau să ia sufletul din om. Coana Luxița, femeie echipzuită, energică și inimoasă, pietruise toate ulițele din cernați, pe cheltuiala ei adusese doctor în sat, mărise școala, renovase biserica, făcea pomen de sufletul maicăsii care o lăsase orfană la 2 ani și de al grecoaicei, la care chema și omenea tot satul, în fiecare toamnă mergea în pădure cu oamenii și le dădea lemne de foc și de ridicat case. Le zidise cuptor de cărămidă și cuptor de pâine, le scria și le ducea plângeri pe la autorități, crezându-le țăranilor că îi vedea zi de zi, fiindcă ea nu ținea nici administrator, nici vătafi. Le credea că îi ținuse loc de mamă, o țărancă, fira. Le știa toate păsurile, le știa și nu se făcea că nu le știe. Nu întâmplător, la 1907, conacul și hambarele ei rămăseseră neatinse. Străbunica mea, Sulfina și sora sa, Fanida, crescuseră pe lângă domnișoara, adică pe lângă Coana Luxița. Le cununase pe amândouă, le botezase copiii și plânsese cu ele când muriseră mititei, cum mureau pe vremuri copii străbunicămii, din opt copii, îi trăise doar o fată, Simina, bunica mea, pe care o dăduseră după un băiat zdravăn și harnic, care le adusese și el zece pogoane de pământ. Bunicii mei, Vasile și Simina Dorobanțu, au avut trei copii, pe Dumitru, pe Ion și pe Zmaranda. Toți trei se arătau isteți și bun la carte. Învățătorul îi spusese nașei Coanei Luxița că ar fi păcat de copiii ăștia să nu meargă mai departe cu învățătura. Coana Luxița tăbărâse cu gura pe bunicu. Mă Vasile, nu vrei să vezi copiii ăștia domni? Și cu pământul ce să fac nașă? Cine să-l muncească? De asta ți -e? Pământ să fie, că s-o găsit cine să-l muncească. De ce să nu rămânem noi, țăranii, cu țarina și dumneavoastră boierii cu cartea?" Mă, Vasile, dacă vezi că seacă un ogor, ce-i faci?" Păi ce să-i fac?" Păi nu-i pui gunoi proaspăt și-l îngrași?" Băi, bun! Așa și cu mintea. A boierilor a cam secat, e nevoie de minte proaspătă. Și zeama devarză o vânturi ca să nu se împută. Lumea nu stă pe loc, Vasile, dă copiii la carte." E greu, nașă, Trebuie să ai bani și să mai și cunoști lumea pe la oraș. Eu ce să mai știu? Că pe câmp mi se luminează, pe câmp mi se noptează, Oi mai pune și eu umărul, că nu mai propădi așa curând. Ba, să păzească bunul Dumnezeu să te propodești nașă. Și Nașa nu se lăsase, până ce nu-i văzuse pe ei doi băieți ai bunicului, unul la școala normală, altul la seminarul teologic, fiindcă mai intelectual de așa bunicul nu se îndurase să-i facă în ruptul capului. Venise și rândul mamei, domnul învățător o lăuda într-una. Ba de Vasile, îi spunea el bunicului, de când sunt eu învățător, copil ca fata dumitale n-am văzut. Ce ți-ai fi făcut păcat cu băieții de nu i-ai fi dat la carte, dar ce păcat ai face să nu o dai pe smaranda? De așa ceva, bunicul nici nu voia să audă, fată de țăran, frumoasă și cu zestre, și să învețe carte, cât trebuia ca să citească sărbătorile în calendar să însemne ouăle depus sub cloșcă și denumărat șirele de pe arie știa. Fetei însă intrase în cap să învețe, citea din scoarță în scoarță manualele fraților ei mai mari și pe ale nepoților Coanei Luxița. În clasa a patra știa pe din afară toate declinările și toate conjugările latinești și manualul de franceză pentru clasa 1 de liceu, dar bunicului puținei păsa de la latinească și de franțuzească. Avea să o mai lase 5-6 ani ca să se înalțe, să joace și ea de două-trei ori la horă, să învețe să țeasă în război velințe și pânzești și să așeze oală la foc și pe urmă punea el ochii pe un flăcău de nădejde care să ducă la greu. Într-o zi, fata a luase trei ouă de bibilică, de câte, cum se spune pe la noi, și cu ele, într-o batistă, se duse la curte, la nașa. Pe la noi, omul nu-și rupe niciodată toate rădăcinile din suflet. Sânziana e născută, crescută la București, dar pentru ea, la noi, e satul bunicilor și al străbunicilor ei. De-aș o mie de ani la Cluj, la București, oriunde, la noi tot vuioara ar fi. Gândi Pavel Vlas, care, pe măsură ce se desfășura povestea Sânzianei, simțea cum îl învăluie o ceață de tristețe. Ce e smarandă cu tine?" o întrebase Coana Luxița. Trebuie răspuns, fata se Batista cu oole. Coana Luxița și-nvinsese un zâmbet și îi pusese cu grijă și cu seriozitate o ușoarele pestrițe într-o fructieră. Dacă mi-ai adus ouăle astea așa de frumoase, am să-ți dau și eu ceva. Hai cu mine." Purtând fetița prin toată casa, Coana Luxița o duse la cămară. De pe un raft, luase un borcan cu dulceață de chitră și îl dăduse. Ține de la mine și-ți mulțumesc și acum spune tu nașei care ți-e oful. că vorbești matale cu taica să mă dea și pe mine la carte? El vrea să mă mărite și eu nu vreau. Cu analuxița, de data asta, nu se mai putu se ține. Izbucnise în râs. Râdea cu atâta poftă că, până la urmă, se puse și fetița pe chicotit și ținte râs amândouă. Nu-l las eu să te mărite, până la toamnă îl îmblânzesc eu și te de la școală. Pe urmă, Coana Luxița opusese să-i conjuge verbul ale, verbul avoar și verbul etră. O frumos și împletise două panglici roșii în părul negru, îi dăduse o carte de bazme și o petrecuse până la poartă, în care timp o întrebase de toții ei și de vecini nă și că nu mă uita. că lei e mare și te ascultă. Cum să te uit, vorbai vorbă. De sân Pietru, Coana Luxița se înființase la școală la serbare, unde se adunase tot satul. Adusese o trăsură de cofeturi și de covrigi pentru copii. Mama recitase trei doamne și toți trei, atât de frumos că plânsese toată lumea. Toți își amintiseră de cei căzuți pe front cu patru ani mai înainte. Ce-ți spun eu, se petrecea în 1922. Coana Luxița brusc și adusese aminte că în urmă cu doi ani se însă să răniște bani pentru un monument al eroilor din comună. Lisandre, i se adresă ea ca arsă primarului. Ce se aude cu monumentul eroilor, Care monument, Coană cu Luxița? Cum care? Îl pentru care am dat bani cu toții. Păi, să vezi, Coană Luxița, Lisandre, băiete, eu știam că să iei și de pe viu și de pe mort ia al popilor. Fă bine și până într-o lună ca să nu zici că suntem oameni răi să fii cu banii pe masă. Eu am listele acasă cu ce-a dat fiecare. Să nu zici că nu ți-am spus apoi fără nicio tranziție bunicului. Ce zici, Vasile de Smaranda? O faci profesoară? Halal copil!" Nu o stătea dracu acasă?" șoptise Lisandru primarul și oftasea în odată cu bunicul, căci amândurora le stricase cheful cu luxița, care nu ierta pe nimeni. La vreo două săptămâni de la serbare, mama păzea vitele pe izlaz, luase cu ea și un manual de latină al lui frate, său Mitru. Răsucind mereu în căpșorul de 11 ani, Silva, Silvae, nu băgase de seamă că o pereche de boi intrase într-o porumbiște din coasta izlazului. Cum ședea ea pe burtă și cu ochii în carte, deodată se văzuse acoperită de o umbră amenințătoare. Sărise în sus. Fițar cărțile ale dracu, zise se bunicu, căci a lui era umbra. Și-o croise peste picioare cu biciușca. Bine e Cailu, Hodoroja mi-au dus boii la globă? Bine și-o croise din nou cu sete peste picioare, Dumnezeii lor de hârțoage, și ridicase o pinga înspre carte. În clipa aceea, mama s-a zvârlit cu burta peste foile ei deschise și de acolo a strigat cu deznădejde. Omoară, mă taică, dar carta nu mi-o strica. Bunicul a dat drumul biciuștii în iarbă. Ce carte e aia? Alunei ca mitru de latină. Asta ce mai e? E mama limbii noastre, a mai căpătat fata inimă. Mama limbii noastre, ia te uită și limbile au mamă. Dar tată, cine e? Întrebase bunicul după un moment de gândire. Nu știu că nu scrie, zice numai de mamă. Aha. Dar pe tată său nu l-o știi? Păi ce? Pe al floarii lui Vasile îl știe careva și ea e de la noi, din sat. Așa e. Și în limba asta de zisești sunt vorbe multe? Mama dăduse afirmativ din cap. Multe. Îi zice și la bou în vreun fel? Ori navură. Îi zice, bos, bovis, bovi, bovem, bos, bove. Recitase mama într-o suflare. Ia, parcă l-auzi mugind. Da, ce cuvânt lung! Doamne! Și la noi cum s-a scurtat!" Pavel Vlas zâmbea, imaginându-și scena petrecută cu vreo jumătate de veacă înainte. Bos Bovis. A hotărât soarta mamei în toamnă, bunicul a dat-o la liceu, că pe ea nu putea să o facă popă, iar învățătoare nu voi ia să se facă în ruptul capului. Opt ani a fost premiante de onoare a școlii, 4 ani studentă strălucită, iar ca bursieră la Paris a uimit Sorbona. S-a măritat cu tata, i-a cununat doctorul Daniel Șerban cu nevastă sa, Marina. În 1937 a venit războiul, la trei luni de la Ostaș Vordon trece Sprutul. În septembrie, tata, doctorul Șerban, bunicul meu, Vasile. Dorobanțu, frații mamei Dumitru, Mitru, preot în satul Dobrița și Ion, învățător chiar la cernați, au plecat pe front. Din neamul nostru numai bunicul, Taica, așa-i spuneam noi, s-a întors în 43 cu un picior țeapăn. Mitru a lăsat un băiat, Ion n-a lăsat pe nimeni, iar tata m-a lăsat pe mine. Când a plecat tata pe front, aveam 8 ani. Un vărd al Coanei Luxiței era mare de tot în Ministerul de Război, Conusică și Coana Luța Șerban, Ginerele și fata Luxița, părinții profesorului Daniel Șerban și ai pictorului. Toată ziua nu slăbeau cu gura pe Coana du-te mamă, du-te mamă și roagă-l pe nenea George să-i mobilizeze pe loc. Și Coanaluxița săraca și-ar fi călcat pe inimă, deși nu era prea drag vărul său și s-ar fi dus cu surmâna la el, dar nenea Daniel și nenea Matei nici n-au vrut să audă. Ce? Voi ați făcut războiul? Voi ați cerut să mergeți pe front? striga cu Ana Luța Șerban. Țăranii și toți care merg pe front cred că ei au făcut războiul. Crezi că întreabă cineva dacă vor să meargă pe front? Ce o fi cu toată țara românească, o fi și cu noi, ziceau ei. Mie îmi pasă de voi, nu de ce-o fi cu toată țara românească. Nu se lăsa convinsă cu Ana Luța. Ba să spese mamă că, până la urmă, orice ar face un om, soarta lui e legată de soarta țării lui. Și s-au dus pe front. Tata și Nena Daniel au fost repartizați la aceeași unitate. În dimineața zilei, când a murit, tata i-a spus lui Nena Daniel, Dănuțule, dacă mor... Te rog să ai grijă de fetele mele. Dacă n-ai fi însurat, ți-aș zice să o iei pe smaranda de nevastă, adăugase el ca să mai îndulcească vorbele de la început, care sunau o prevestire. Hai, mai, Gheorghe, nu mai cobi, că e destul de vesel și așa, zise nenea Daniel. Tot ziua fusese uniat, atac contra atac, atac contra atac. La apus, lucrurile se liniștiseră. Tata și cu nenă Daniel se duse să se încredințeze că printre cei declarați mort de brancardieri nu mai era nimeni viu. Se aplecau, iar se ridicau, era liniște. Doar din când în când o răcăia cât o broască pe malul unei bălți din apropiere. De deci ce ori mai fi oamenii ființe raționale dacă rațiunea nu-i ajută să se înțeleagă și se poartă unii cu alții mai rău decât brontozauri între ei? Se întrebase tata cu tare, Fiindcă interesul este o formă evoluată a animalității, iar manifestările cinetice, printre care și omorul folosite în locul expresiei raționale, le-au rămas de pe vremea când nu descoperiseră limbajul articulat pe care și astăzi îl folosesc cu multă economie. Ridică mai repede parul decât să deschidă gura. Domnii din guverne cu parul, iar noi cetățenii oile raționale, trimiși la abatoare cu devize înălțătoare în cap de coloană. Parul hotărăște, nu rațiunea. Îmi spunea Ian Custain că la ei, la munca forțată, a ieșit o glumă. Un plutonier îi dă lui Ițic un pat de pușcă în coaste, iar Ițic zice De ce dai domnul plutonier? Nu poți să înjuri? Ce primăvară frumoasă! A zis și s-a uitat pe cer la un câr de cocori. Primăvara, mai mult ca oricând, un glon rătăcit l-a adoborât. Primăvara, mai mult ca oricând, au fost ultimele lui cuvinte. Profesorul Bartolomeu obținuse la București printr-o intervenție la Ica Antonescu, Mihai Antonescu, știi cine era Ica Antonescu? I se adresă ziana lui Pavel. Am învățat la istorie. Cum îți spuneam, profesorul Bartolomeu obținuse aducerea de pe front și mobilizarea pe loc a trei doctori de o excepțională valoare cum îi declarase el Gheorghe Hangan, Daniel Șerban și Ioan Wagner Ordinul sosise pe front la două săptămâni după moartea tatei Mama i-a făcut un cenotaf un mormânt gol la Belu un cimitir de aici, din București în amintirea doctorului Gheorghe Hangan căzut pe front 1907-1942 Așa scrie pe cruce Taica, bunicul meu, dinspre mamă se întorsese cu un picior țeapăn Îi muriseră pe front feciorii și ginerele Vitele rechiziționate pentru front Unica ara cum putea cu vacile, ca toate femeile din sat muncea și făcea pomeni de sufletul morților. Le făcuseră și ei feciorilor morminte în cimitir, la cernați, în care îngropase sicrie cu câte un rând de haine și câte o fotografie a morților. A venit reforma învățământului. Mama din profesoară s-a văzut dactilografă la cauciucul. Pleca dimineața la 5 jumătate ca să poată ajunge la ora 7 la fabrică în afara orașului. Eu plecam la școală cu cheia la gât și când mă întorceam nu îndrăzneam să descui, decât după ce mă încredințam că nu m-a urmărit nimeni. Spaima asta mi se trăgea dintr-o zi, când o familie compusă din tată, mamă, trei copii de mână și unul în burtă încerca să ne forțeze ușa ca să ne ia casa, o garsonieră dublă în blocul vecin, ăsta în care stau acum. Suna seră la ușă. Mama se uitase pe vizetă. Pe cine căutați? Pe dumneavoastră. Pentru ce? întrebase mama. Am vrea să vă spunem ceva. Spuneți. N-ați vrea să deschideți nițel? Cum să vorbim așa prin ușă? Mama deschisese fără să tragă lanțul de siguranță. Eu stăteam lipită de ea. Bărbatul și-a înfipt piciorul în vestibul și-a dat să o împingă pe mama la o parte cu umărul. Nevasta lăsase copiii lipiți de zidul palierului și stătea și ea în poziție de atac. Mama i-a tras bărbatului un pumn drept între ochi și a cu putere ușa, strivindu-i piciorul. De pe palier, bărbatul o înjura printre dinți pe mama de toți dumnezeii, iar femeia o blestema. Alege să ar praful de voi, bestii, o moșierești, ce sunteți? Voi stați în palate și noi în niște magazine. În vremea asta, vieții copii, cel mai mare, să tot fi avut 5 ani, plângeau- trei. Eu, lipită de mama, tremuram atât de tare că nu știu cum nu m-am îmbolnăvit de inimă. În toată hărmălaia aceea am auzit glasul grav al mamei, ca venit din altă lume. Oameni buni. N-am avut nici moșii, nici fabrici, nici case. Stau cu chirie în casa asta dinainte de război din 37. Bărbatul meu era doctor și-a murit pe front. Sunt femeie, văd vă cu un copil orfan. Mă scol dimineața la 4 și mă întorc seara la 5 acasă. Bat la mașină într-o Eu știu că nevoia v-a adus în starea asta. Dumneavoastră, într-o zi, o să primiți o casă. Eu, dacă o pierd pe asta?" Femeie dragă, atât cât ai un bărbat lângă dumneata, e un sprijin. Gândește-te că eu nu-l mai am." A urmat un moment de liniște care mie mi s-a părut o veșnicie. Hai mă să mergem fiura dracului de viață," a zis femeia și a luat copiii pe lângă ea și s-a dus.